Rugăciunea A35 -a, pentru dobândirea soarelui dreptății. Aleluia! Slavă Ție Tată, Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne soarele dreptății, văzut doar cu ochii conștiinței, fiindcă vorbește în cuget, cu versete din Sfintele Evanghelii și din Sfintele Scripturii. Când dă sufletului nostru puterea să vorbească. Să fie! Să gândească, fiindcă usucă umezeala patimilor, curăță păcatelor, hrănește sufletul, face să răsară și să înflorească în grădina raiului lăuntric florile milei, smereniei, hărniciei, curăției, credinței, blândeții, bunătății, pocăinții, cumpătării, nădejdei și mai ales a iubirii. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne soarele dreptății văzut cu ochii sufletului, cum strălucește pururea în Ierusalimul cel Ceresc, fiind deosebit de cele create, întreg în toate și nicăieri în creaturile văzute și în afară de ele, întreg în cele văzute și nevăzute, este prezent pretutinde și de fapt nu este nicăieri, fiindcă el este începutul, mijlocul, și sfârșitul celor ce sunt este cuvântul prin care toate s-au făcut. Aleluia, slavă ți, Tată, Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne soarele dreptății, străbătând prin toate, de la cele din 1 până la cele de pe urmă, fiindcă în trupul tău, cel sfânt, în trupul Domnului cel sfânt, de la cap până la picioare, ne strânge pe toți, ne unește. Ne leagă de Sine, ne face tari, curați, Sfinți, în care cei din întâi sunt cei de pe urmă, ca inelele unui lanț de lumină, de aceea toți cu măsura luminii, sunt încercați, pentru ca cei de pe urmă să fie cei din dâni.